І ніякі вони не оранжеві, вони українські. Вони там, де Україна та її інтереси. А 2014-го довелося втікати в сосничів. Утікали не самі, не могли залишити басистих. Ті геть постаріли і мали надією на старість мусчину родину. І Федір, і діти відчували дискомфорт. Тато попервах мали невеликий капітал. У Григорія були зв'язки із нафтовим бізнесом. Тож відразу знайшов собі роботу і переїхав у місто. Муська з Федером та басистами жили на пенсію, але не скаржилися, помалу відновлювали маєток на горі. Федір упорядковував сад. Старі яблуні тепер треба було викорчовувати. Оскільки сили вже були не ті, то вирішив, що завтра покличе сусідів, щоб допомогли з цим ділом. Сказав про це Марії, бо треба було, щоб дружина приготувала чоловікам їсти пити. Музько, мов, хто вколов. «Що?» – спитала вона. «Старі яблуні?» «А чому ні?» – здивувався Федір. «Федоре!» – Муська опустилася на стілець і заплющила очі. «Федоре, не клич нікого, самі будемо корчувати!» «Та чому?» – потім тобі скажу. Зранку пішли в сад. Муська вже не пам'ятала, про котру яблуню говорила її бабуся Марта. Стара колонкевичка ніколи не забувала про свій скарб під яблунею, але боялася про нього говорити, а ще більше боялася рухати те місце. Та й не знала, чи не знайшов, хто її золота, коли Марті довелося переховуватися. Та настав був час розповісти про все мусті, бо бабуся боялася, що може забрати в могилу свою таємницю. Муська тоді послухала бабусю, і хоч інформація була дуже важлива, чомусь забула про це. Малі діти, робота, клопоти усе це присипало пам'ять порохами своєї буденності. А вчора ввечері Федорова згадка про сад струсила той порох. Муська згадала бабусину розповідь. Федір спочатку спилював дерево, а потім починав обкопувати пень. Пні були старі, вросли глибоко в землю. Немолоді Муська з Федором ледве справлялися з цією роботою. Та мали мету і сподівалися її досягнути. І таки досягли. Металева скринька відгукнулася, коли на неї наткнувся рискаль. Скринька була чимала. «Маємо з чим заходитися», – усміхнувся Федір. «Минуле передає свої вітання», – каже Марія, і мимовільно сльози стікають по її обличчю. У цих сльозах і безталання баби Марти і вічна скрута баби Юльці, і трагізм матері Мирослави, і понівечена килинина доля, і комплекси старого басистого, і діди, і батьки зі своїми болями й трагедіями, надіями і втратою сподівань. Усі ті кілька поколінь, що леліяли своє щастя і втрачали його, виливалися сьогодні маріїними сльозами і відлунювалися в жінці тяжкими риданнями. «Ти чого?» – не розумів цієї жінчиної реакції Федір. Але Мусті годі було відповісти на його запитання, бо вона й сама не знала, чого. Федір загорнув скарб у старий мішок і поніс до хати, а Муська ще довго стояла в саду і плакала. Розділ шостий. Василько. Її Василько. Її Василик. Як же Муська любила свого молодшого сина? Любила обидвох, але Василько, Василько то щось особливе Бо коли він співав, час від часу ледь підводячись на носочках У Музьки мліло все тіло Мліло тіло не лише в матері, і Музька те добре знала Її Василька любили дівчата, бо мав ту позірну чоловічу силу Перед якою не встоїть жодна жінка Мав у чорних лискучих бабусиних очах особливу життєву жагу і то не міг не відчути ніхто із його співрозмовників Відмалечку Василь був душею будь-якої компанії Щирий, стрімкий і невсипущий Вічно був заряджений якимись ідеями, які переповнювали його Музична школа, спортивні гуртки, театральна студія Скрізь устигав і скрізь був першим Змалку знав, чого хоче, і йшов до своєї мети Хотів співати в опері Усе для цього робив і все для цього мав. Високий зріст, широкі плечі, по-чоловічому привабливу зовнішність і найосновніше – голос. Голос, який не мав аналогів. Цей густий шовковий тембр після мутації перетворився в неймовірний неповторний бас.